Hur verkar det se ut som vi jag spelar in? Undrar varför den börjar på 50? Ja, då startar vi åt här. Ja Louise, nu var det ett jäkla tag sedan som vi sågs. Men här är vi igen. Ja, det, det, det var flera månader sedan vi poddar va? Ja. ja. Och det... Vi har försökt få till det men det, det har varit svårt tyvärr. Ja. Det, jag kommer nästan inte ens ihåg när Nej, det var, men det kan ha varit i mars eller februari. Var eh. inte efter min födelsedag då? Hade vi inte gjort något i april-maj? Jag vet inte. Jag, jag hoppas kommer, på det. Jag har inte annan vad vi pratar om en gång. Inte jag heller. Men, men idag vet jag vad vi ska mm. prata om. Mm. Eh, vi inleder väl lite med hur i läget sen vi eh, såg sist. Vi ska prata om eh, Socialdemokraternas historia. Vi har fått ett önskemål att prata om historien. Och eh, prata lite semester, semesterlag och vad gäller för, för de som arbetar. Och vad gäller för förtroendevalda. Och ja, vad, vad har varit bakåt i tiden kan man väl säga. Mm. Men vi, mm. vi, vad gör vi på semester? Ja, vad, vad gör vi på semester? Ja. Men jag tänker att vi börjar lite smått med...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 Lite östrogengel som jag smeker runt min arm varje morgon. Och så har jag lite, en tablett som jag tar på kvällen. Efter tre dagar så var vallningarna helt borta. Nu har jag ätit kanske en dryg månad. Ja, en månad kanske. Jag kan läsa böcker. Jag sover jättekul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 I tonåren. Det pratar man ju aldrig om. Och det var ju väldigt hysshys när man var lite. Mm. Jag kommer ihåg när jag fick min första mens. så trodde vi att det var magen helt enkelt. Så att jag fick dricka kol i tre dagar innan vi insåg att...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 Och det är ju väldigt svårt att få medicinerna. Mm. Alltså när man föder barn. Det är, alltså de sakerna som, som kan. Eh, hända, hända med kroppen. Ja hända med kroppen Efter. efteråt. Mm. Mm. Med, med, med liksom med magen och med underlivet och så. Mm. Eh, nej men alltså det är ingen som bryr sig om det. Det är ingen som pratar om det. Eh, och sen så kommer vi upp då i klimakteriet. Och det är ingen som pratar om det heller. Nej. Det är som man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 Mm. Jag kan inte, det kan vi ta ett annat ett helt poddavsnitt om och den vården finns ju bara om man betalar en ganska stor summa pengar som man har gjort och dessutom befinner sig i en storstad mm. men, mm. men, men vi, vi kan väl återkomma med detta Therese ja. det och vi skulle ju prata om hur vi mår och nu mår du ja. som inte är till <laughs> manker och inte fått någon form onbehandling ja.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 och det kan ju vara tufft att vara oppositionsråd med, men, men som ja. kommunstyrelsens ordförande så har man ju ett annat ansvar faktiskt. Och, eh, man, och har man måste ju hålla koll på allting ja, på, på allt. ett helt annat sätt än vad, vad, vad jag behövde göra när jag var ja. oppositionsråd, ja. får jag ju säga. Och eh, ja, det där att man inte kan någonting, det sämmer inte. Eh, det kan säkert vara några som inte kan någonting, det visst inte jag, men då...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 Ja, det är otroligt, viktigt. Otroligt viktigt. Det. Så, ja, det ska vi det... prata om i höst Ja, det ska vi jag, prata om av det. Det är mycket att prata om. Som mm. vi ska prata om nästa gång om mm. typ med veckan vi har kanske till och bokat in en ny poddtid. Precis. Mm. Ja, men ja. vädret då. rätt alltså det alltså jag, det har jag önskat mer av. För fan, vilken kall juli. Och jag är så beroende av och få lite solvärme och, och jag går här och gnäller på vädret. Så tän, försöker jag tänka att. Men vi är inte inte Italien eller Grekland. När det brinner. Och det är extremt hästa. Men. tala om Italien. Några grader till kunde vi ändå få. Ja, ja men du är ju nästan italienare. Ja. Nej, ja. var jag lite tyd. Ja. <laughs> men alltså. Jag läste igår. På nyheterna att. i okay, Italien har fått en ny regering.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 Väldigt, väldigt kort tid förhållande till. till ja, verkligen. verkligen. Ut till liksom vår historia. Och jag tycker att man måste tänka på det. Och vad är det som händer nu? Mm. Um, och varför? Och, och var, var det här som vi, den tiden som vi har fått förmånen att leva i. Är det bara liksom en liten parentes i historien? Jag, man hoppas ju inte det. Och vi som tycker att demokrati är, är det bästa sättet att fatta beslut. Och jag, jag håller på att läsa en ganska intressant bok nu som heter Folk och vilja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 Det var inte så glidigt att leva i Sverige i slutet av 1800-talet. Kan, var... kan man inte säga var... att det var så glidigt. Och för att liksom fackföreningarna skulle kunna få en politisk kraft. Att kunna påverka de politiska församlingarna, Så var man ju tvungen att komma in där. Liksom i... Ja.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 sotar barn Har du hört talas om det? Nej, vad då? Sot, sotarbarn. Barn. Ja. ja de, sotarna, eller alltså, man använde barn för att sota skorstenar. Helt enkelt. Men de var små då? Det, liksom, ja de var små. Det var så trånga ja. utrymmen då. Ja, jag, nu är det ju till på ett annat sätt naturligtvis. Så även alltså, jag kan tänka mig att de har andra verktyg också.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 Så var ju barnen en billig arbetskraft. Kraft, mm. liksom. Lätta att och disciplinera. Och, ja. och jag tror också att man jobbade med barn. För att tobaks och glas. Och tändstikstillverkning i Sverige. Att man hade mm. barnarbete där också. Ja, ja precis. Men, och gruvor och mm. sågverk. och Ja.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 Så, så är den, den ideologiska frågan som socialdemokraterna har som har liksom genomsyrat sen vi startade är otroligt viktigt. Just det här med alla människors lika värde och, och demokrati och solidaritet och eh, rättvisa och frihet och att man arbetar för det. Och det har vi gjort hela tiden.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 Och nu tycker, jag att det har, nu tycker jag att det är så, så hatet liksom på sociala medier och hur man kan mm. prata om socialdemokrater och hur man uttrycker sig. Och det, det, det är fruktansvärt när man läser och vad det kan... Ja, det är som man det, tror det att det man är, är en sig. människa. Ja, jag och vad sa, det är sättet och, uttrycka att uttrycka sig kan trigga hos riktiga mm. galningar. Det vet vi ju också. Ja, precis. Um, och och jag att man inte tycker så illa om det. folk som man Nej. inte känner bara Nej. för deras politiska Nej. utfattning.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 Ja, det var väl lite grann om historien. Jag tänker att det har en rätt gedigen historia. Så jag tycker att vi ska fortsätta lite att finna vidare. Ett annat avsnitt faktiskt. Och kanske fördjupa eh, oss lite, lite om, ja. i vissa frågor. Alltså, fördjupa oss i vissa reformer som socialdemokraterna har drivit. Eller vissa grejer. Mm. Kom gärna med, ja. med önskningar. Det är ju bara till att skriva in på...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 Vä väldigt mycket mer. Det var knappt man fick gå hem. när det är dags för... Jag tillhör ju dem. Jag vet inte om jag har sagt det i den här podden. Du vet vad, kanske det. Är. Jag tillhör ju dem som tycker att vi ska ha sex tim Vi ska eh, jobba för sex timmars arbetsdag. En gång till, Louise. Nu, pa ja, nu pausade vi lite där, kanske. Nej, mm. men jag sa, jag vet inte om vi har pratat med det, men jag tillhör ju den... Eh,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 Ja, för jag började också jobba på 90-talet inom hemtjänsten äldre inom äldrevården. Och jag håller helt med. Det var en helt annan grej. Sen jobbade jag också inom skolan i många år. älskade det. Det är också en helt annan grej nu. Och det har gått ganska fort. Mm. Um, vi blir mentalt trötta på ett helt annat sätt. Sen så, mm. så tänker jag att det är de här fysiska hjälpmedel för ergonomin. Och vi kanske inte mm. sliter vissa yrken naturligtvis. Men många andra kanske inte får utsitta kroppar på det sättet som man fick för.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 Och 1978, då fick vi en femte som nästa vecka. Så vi men, sen haft... det, ja, men sen har det ju inte hänt någonting på 45 år. Nej, eh. precis. Men eh, alltså 1960 så fick vi också lediga lördagar i slutet ja. av 1960-talet. Då jobbar Trorligt. man för... Ja, då var man bara ledig sönder. Mm. Men det har ändå inte hänt så mycket på väldigt många år.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 Tre minuter sedan. Okay. Ja, det är därför det plingade ja. lite här det också så tror jag. Farligt. Men äh, nej, det var inte så parligt. För det var så trevligt att prata med dig. Ja. Jag att andra, vi tvingar andra att lyssna på våra mm. samtal också. Dessutom var det så de ville. Eller, eller ja, man kan ju faktiskt stänga av. Men ska vi avsluta för idag? Ja det tycker jag. Har du mm. något boktips annars så har jag? Nej men jag har ett sommarprattips. tips. Ha? Andreas Servenka, sommarprat. Det mm. tycker jag alla ska eh, lyssna på. Ja det tycker jag måste ska lyssna på. Mm. Har du något sådant? boktips? Eller jo förresten jag har massa boktips. Jag har läst alltså jag har läst i sommar Mumin-trollen. Mm. Eh, Tove Janssons spöker om Mumin-trollen. Kometen kom. Hej, <laughs> det var roligt. Ja, vi, vi tar om det. Men du, kan du stryka det där innan jag sa. Styr inte sommarpratet med. Ja. Vi ska Prata. Ja. Ska vi ta om det sista? Ja. Eller det ta sista. Det sista. Ska vi, ska vi sluta nu? Säger Nej. Jag. Nej. Men ta sommarpratet och mummitrålen. Vi kommer Praten. att hitta det. Det måste hämta boken. Oj oh, jävla! Eh. Jag ska bara hämta den här boken. Så att jag, har du inte lyssnat på det, Therese, så ska du absolut lyssna på hans sommarprat. Mm, du sa det, Siska. Du ja. pratade, jag har inte hunnit kolla. Idag såg jag att Claes eh, ja, Eriksson hade... Det också lyssna på. Och det vill jag också lyssna på. Ja, och, ja, och Stefan Westerberg och mm. eh, det finns Annie Lööf. Det är mm. också ganska intressant. Nej, men ska vi börja om från början då? Ja, nu börjar vi om från början. Vad ska jag vänta lite, sätta in? Nu är jag på telefonen för min iPad dog. När ska du som en Jag kommer katta därefter att jag frågar dig om du har några boktips och så. Eller någonting. Och då säger du. Mimim trollet. Ja. ja men du ska väl säga sommarpratet också? Ja. Ja. ja. Nej men mm. börja, vad ska vi börja med nu då? Ja. <laughs> men har du något boktips idag? Eller annars har jag boktips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 För, men Medan vi lever och uppsluta med böckerna. Eller hur ska man uttrycka sig? Ja, men det, är klart att, det är väl klart att det är. Men det är väl så Nallepu. Att det finns Nallepu-böcker också. Men, men de som du kanske tänker på är väl Disney-Nallepu-böcker. I alla fall gör jag det. Fast jag vet att det finns Nallepu-böcker. De den, ja. den, den har jag faktiskt läst. Yes. Nej, men I sommar har jag läst en bok, The Troll Och så har jag läst Kometen kommer. Och så finns det det osynliga barnet.